Прощав її все, засліплений любов'ю не помічав, як поволі скидає вона себе кайдани рабства, випручується з міцних стисків гарему, виривається на волю, якої ще не знала жодна жінка при османах. Усі її забаганки, хоч вони і різко розходилися з приписами шаріату, він вдовольняв охоче і беззаперечно. Вважаючи все те звичайними жіночими примхами і не помічаючи, що поряд з ним – Народжується характер могутній, твердий, незламний, владний Підказати йому ніхто не вмів Зробила б це валіде Але після яничарського бунту син не слухав матері Те саме з сестрами Ібрагім був надто обережний, коли йшлося про султаншу Ніколи не почувався певним щодо цієї загадкової жінки Тепер мав просто боятися її Може, великий муфтій? але той нічого нового не сказав би султанові, та й не мав права втручатися у справи гарему. Може, і сама Роксолана ще не відчувала своєї справжньої сили, так само, як не вміла відчути і розпізнати всієї складності після п'ятирічного, одновимірного життя в гаремі. Була схожа на людей приречених, зважаючи на характер своїх занять, на усамотнений побут, на художників, філософів, схимників, Звичайних в'язнів, які без належної підготовки і необхідної душевної твердості та загартованості несподівано опиняються у світі чужому, ворожому, створеному не ними і не для них, і попервах, а то й назавжди, розгублюються, зламуються, скочуються до послужливості. Але схожість така була в неї лише зовнішня, неусвідомлена. Свідомість Роксолани бунтувалася проти будь-якої покори. Мала лелечка летіла в небо на твердих крилах, летіла ще й невисоко, але замірялася на політ високий, може, і найвищий. Висоти вона не боялася ніколи. В рогатині залізала разом із хлопцями на найвищі дерева дерти воронічі гнізда Ще й розгойдувалася на гіллі, так що гойдався весь довколишній простір Аж хотілося від страху заплющити очі, але вона не заплющувала Привчала себе до страху, до небезпеки, до відчайдушності Тоді була попівська донька, якій все прощалося Тепер стала султаншею, то чому б не прощалося їй і тут усе, що наміриться зробити? Одноманітність неволі губить людську душу. Вона мала рятувати себе, не ждучи нічиєї помочі, не сподіваючись ні на підтримку, ні на співчуття. В якому розпачі, в якій тривозі жила всі ці роки? Хто про це знав? Хто думав? Подолала все Тепер мала вірити, що ніхто її не здолає. У цьому був порятунок і хоч якесь відшкодування за навіки втрачену домівку. Султан стояв коло початків її найбільшого нещастя. Порятунком від нещастя мав стати теж цей чоловік з темним, велицюватим обличчям, з нахмуреними бровами, понуро закрилюченим носом і з байдужістю, що доводила до розпуки. Султан знав тільки її любов, певно вважав, що в цій маленькій хорем іншого почуття не може бути. І в гадці не маючи, що ненависть виростала в її серці набагато пишніша і буйніша, ніж любов. Бо як могло бути інакше в цих палацах, де ненависть вирощували, мов, квіти, збирали, як дощову воду в пустелі, нагромаджували, як хліб у засіках? Роксолана мала кого ненавидіти. Навіть тисячі приятелів замало, але навіть один ворог, то вже забагато говорилося в прислів'ї, а в неї ворогів було аж чорніло в очах. Зуміла усунути лише одного з них, чотириокого, кизля рагу. Але нічого не могла вдіяти ні з усесильною валіде, ні з султанськими сестрами, ні з Сулеймановим улюбленцем і брагімом, якого тримала в руках, але й сама була в його руках так само. Може, тому ненавиділа підступного і розумного грека найтяжче. До його смарагдів навіть не доторкнулася. Коли кизляра Гайбрагім приніс їх у золотих, вистелених білим оксамитом довгастих скриньках, вона тільки повела гнівно очима і, затискуючи на грудях, тонкі свої руки скинула під боріддям. Геть. Ще не привчений до її мовчазної мови, Величезний боснієць незграбно тупцявся коло дверей, не знаючи куди подіти коштовності, поки Роксалана не гримнула на нього «забери все це і віднеси назад великому візирові».